Був день. Дехто переглядав салатові сни. Дехто зустрів своїх друзів, справжніх героїв запорізького епосу, і згадував минулі часи, а я гуляв алеєю героїв. Чи відчував я тоді героям себе? Мабуть, так. Ну, я думаю, що і ви відчували б. Мій млявий від сонця та спиртного стан спрямовував мої думки на ліричну тему. На галявині піпчилися два коти. Голуб застиг із гілкою в дзьобі. Повітря несло весняні пахощі. В носі щось дряпало. Нив пах. Дуже кортіло сексу. Так... І хто дасть трохи сексу героєві? Зрозуміло. Ушиваюся геть. На роботі мене зустрічали таємничі погляди, з чого я зробив висновок, що багатьом людям відомо про мою запорізьку пригоду. На столі в приймальні лежав аркуш паперу формату А4 з величезним відбитком чоловічої ноги. От іще одна невеличка деталька про Миколу-охоронця, що має мою секретарку. В секретарки немає одинадцять. Розмір ноги сорок чотири. Суко, чого ти тупцюєш на моєму столі? Що ти тут охороняєш? Вурдалако у формі. Над столом загадково блимала лампа. Підморгувала мені, наче жінка, якій є що приховувати. Знаю я твою таємницю, дурепо. Тебе вкрутив оцей козел. Замацав воно все твоє крихке тільце. Приємно спілкуємося, почув я голос від дверей. А з них стерчала сива доглянута голова Геннадія Євгеновича, радника з міжнародних питань, когось із тудешнього крутого керівництва. Як мені сказав Ігорко, цей схибнутий на французьких винах доуб у білому шарфику в будь-який сезон, хоч як це паскудно, твій куратор. Віка відгукувалася про Геннадія Євгеновича наступним чином. – Геннадій? – Ну, не знаю. Ну, такий причесаний, доглянутий, гладенький. Здається, що навіть член у нього солодкий, як льодяник. І що він сам його собі смокче, бо лобиться з кимось ділитися. – Добре, що в той момент, коли вона промовляла свою тезу, я нічого не пив і не їв. «Начуваний, начуваний про твою поїздку! Молодець!» Геннадій Євгенович уліз до приймальні. Високий, худорлявий красень. «Кажуть, ти далеко підеш, хлопче. Ще пару таких вчинків і матимеш майже все, що можна тут мати. Дотепність – важливий чинник для успіху». «А з ким це ти тут розмовляв?» Я грішним ділом подумав, що з секретаркою, але... Він вочевидь чекав на мою реакцію. Це я розмірковував у голос про, ну, знаєте, про інвестиційний клімат. Юначе, на роботі говорити про роботу – величезна вульгарщина. Пропоную піти до буфету... Там завезли нові інкерманські вина. Не можу сказати, що смак неповторний, але як на обід, згодиться. І ми пішли до буфету. Геннадій Євгенович щось натхненно розповідав, притримував двері жінкам, щасливо йому усміхався і навіть поцілував руку скаженій Наталі Петрівні. Борони Боже торкатися цієї Скорпіонші з відділу контролю. Він розповідав мені про свою поїздку до Франції. І сам себе постійно перебував нескінченними. О, як я радий вас бачити! Інна Васильевна, з минулим святом, то я до вас сьогодні зайду? А, яка ж ви шарманна жінка, Катерина Іванівна. «Знем'ян, голова вас, дорогенька!» «Оленько, сподіваюся, що мені буде дозволено сказати вам, яка ви сьогодні гарнюня?» Мене почало нудити. Ну, можливо, все це я сприймав би якось інакше, якби мені не розповіли історію про Геннадія Євгеновича та Нателу Кирилівну» або про те, як важко інколи відрізнити гівно від шоколадок. Гнатела Кирилівна була легендою нашої установи. Ну, звісно, для створення та поширення легенди потрібен неабиякий час. Тому в солідному віці Натели Кирилівни сумніватися не доводилося, хоча вона була струнка і доволі приємна дама. Ніхто взагалі не знав, що було первинним – наша установа чи Нателла Кирилівна. І ніхто точно не знав, хто кого породив і хто був чиїм символом. Педантична, зібрана, вічний редактор, котрий довіряли тексти найвидатніших керівників, керманичів, ватажків. Скільки лейна вона вичитала за своє життя – ви собі навіть уявити не можете. Я б точно втратив здоровий глузд де став аншлагівцем, академіком сміху, одеським джентльменом або навіть членом клубу сміху. Вона вивіряла кожен текст роками. Жодна описка, помилка чи навіть натяк на помилку не проходили б її увагу.